Sigge Eriksson från Kastor i Östersund får dagbladsmedaljen för årets idrottspragd. Han blir Sveriges första världsmästare i hastighetsåkning på Skrisko. Inför en publik på 80 000 personer vinner han VM i Moskva. Dessförinnan gäller det Europamästerskapet i Falun. Lennart Hyland refererar det avslutande 10 000 metersloppet. Och gissa nu om entusiasmen är stor. Den sista kurvan har Sigge Inge Han går ut ur den nu. Han släpper loss högrannet på den långsidan och lägger in den sista av sin kraft. Han har en mycket stor chans nu att bli Europamästare på skidskor i år. Han går in i sin sista kurva. Han ligger 29 sekunder bättre än Goncharenko. Kommer alltså på en utomordentligt bra tid. Och han går ut ur den sista kurvan nu. Och här är sista upploppet, de sista 100 meterna där han släpper bägge armarna Och hejas på av en entusiastisk publik Han har bara 35 meter kvar, han är i mål precis, där är Siggy mål Och jag har på min klocka en sluttid på 18.33 I runtal, det vill säga 27 sekunder bättre än Goncharenko ungefär och jublet stiger i höjningan fri. Gissa annat, gissa annat. Jag tror till och med att Sigrid kastar slängkyssar till publiken nu på bort till långsidan. när han står på skridskorna och glider vidare av bara farten. Sigrid Eriksson blir Europamästare.